Agonentzule eta ongietorri metalgarrasira! Ongietorri! Arrra! Arrra! Ar sartu zaitor, Ai. bai empanada sartu zait. <laughs> ongietorri metalgarrasira, ezte bat gehiago, antxeta erratiko, metalzai horik eta bakarrenera ere, bai lagoitagaratzi. .zazpianlaritamar.gostena eta interneten bidez metalgarrasian.wordpress.ko Eta gainera, orkitu gaitzak bai Facebooken, bai txorrotxoan metalgarrasia bietuz eta bai tene, kontuan, E, metralgarasia arroba gemail.com, entzela zaitasuna sartu gutarein. Maten du, maten du no, a, gaueko ordubitako bat, ezta. Bai. Gabon zure kontatu ez, <sausur> bezu, zure penak eta ze gauza txarrak ertatu zezkizun bizitzan ezta. Hore da. Oso, oso, oso tristea bai. <sausur> eta bueno, ba, ba, ba hori baka horre komentatuko dugu hasieran eran baina gero sartuko gara zehazki eta azte buronetan daude pila bat kontzertu ez dakit zer izabete guentzuten ez eta zentzun guentzun, eta gero ya ja, ba, bantzait ezte ba kontzertu tera, daude kontzertu pila bat, uste dute bai tunkene bai kontzertu bai kontzertu bat dola eh, red det onera ekarritako talde bat, metal libre talde bat, uh -huh. gora metal librea tarte metal garrasiko zairik, zairik eh, Tartrik Bikanena, segurenik Ez dut nik esaten, eh? nik ez dut esaten Milaka eta milaka zaleek esaten digute Zei zara biatzen? Zen bat zale ditugun? E, Zerriko gurdina miratzen nintzen zen, eh? zen bat zale ditugu? Nogu dakar juristatea? Laro gehita mazerbait Facebooken? Bai, behiratu da? Laro, eh? doain, uh, Laro gehita mazeri Mesedez lau gehiago behar ditugu izateko, egingo dugu saio berezia Egun jarraitzaile, Facebooken, ez da? Nikagian e, sartuko ere bai, ba, txorretxeko jarraitzaileak eta hor ja, egiten dugu, ba, zenbaki Uff uf. Txorretxioenak aldatzen da, porque e, mate, talde bio bate mantinduete, eh, maizu, gustatzen zait, ez, eta eta jarraitugu guk, e, emango ditugu guri, eta gero, ez, kenduka dugu, ez da? Elkartu trukak, eta horrez, duite, duite da? Hori da, hori da, like, subscribe! Yeah. Ba, <laughs> bueno. Eh, komendatuko dugu, zer da gaurko menua ez da? Zin bai, da ba, berri menua. ekin hasiko gara. Berri, berri eta berrizar bat, baten bat daukat, ikusiko duzu, eh? Berrizarra? Ikusiko gozu, Klaro, dugu. Klaro, gaita berri bat. <laughs> Gero uh, metal librean karreko dugu zu, Metal termoja. librea, bai... E, bai. Gidoia. Bai, bai, bai. Bai, bai. Ezer, hila ritma, besedez? Termogenesis, taldea. Termogenesis, taldea. Hildako beste taldezar bat, ez da? Oh, bueno, bueno eh, nik haste neta deskurri dut, eta bueno, sandut. Bueno, ba, em, egin, i, eza, egin, eza, yes. egin dut gu metal libre gotarte bat. <risa> mil esker, mil esker. Eh, nik bakareka sandutza diena. Venga, eh, gero konzertu <risa> aizango do gaipa gai. Dedezen do drama eta krauske eta eh, baduela gutxi izan ditugunak emendikan ere, baina berriz ere bantzuteko aukera izango dugu, eta azkenik ba, no gerra argentinarrak izango ditugu. Hori dena eta metal gehiu hemen. Atxeta erratean! Eta egiten duzuena brutal espikat jauna, gaur eh, hau txapiskat harturik. Eta pilistaratzean. Dayert. Dayert jauna. Eta seko gara berrikin ez da. Bai. Bai. Beno ba, Alexandria taldea abeslari gabe dago. Danny Worsnop, taldeko abeslariak taldea auzten duela du komunikatu baten bidez, taldekidei zein zalei eskertu nahi izan die, sortzi urte betan bizitako guztia, targitu nahi izan du, taldeak biratzen jarraituko duela eta lan berri bat aterako dutela ere gutxibarru. Taldea auzteko erabakia eragindu, entzuten ari garen We are Harlo, proiektu berrian bere indar guztiak jarren nahi dituela, Eta datorren, martxaren hogeita maikan, ba, estein joko lanak alatuko dutela. Gaine. Hori da, apuntetxo bat dezela, ba, ba gure jarraitzai etako, larogeita etako bat, zaten bazate, basuburazki, eta gara seko Facebookean, irakurriko zen zen nuke, zen, zen, zen irakur, irakurri zen nuke, berri hau, jarraitu. Jarraitzen dugu festivalekin, eh, hogeita talde berri, Dan downloaderako, Inflames, Testament, Hellia, de Ghost Inside, L7, Ace Freely, All That Remains, eh, Blackstar Riders edo Thunder bezelako taldeak jaialdi Britannia izango dira, edo izango diren azken fitxaketetako batzuk dira, Donington Park mitikoa nospatuko da, kainaren amabiti Kamalaura, junai baduzu abixatu ba, ez, eh, Hei ingo dugumen, antolatuko dugumen bai. metal garresitik, zerbait, Zer, aipatutako hauetaz gain, ba, bertan izango dira, Slipknot, Kiss, Muse, five, five Finger, Death Punch, Shikari, Slash, Maldicru, eta Marilin Manxan. Bai, e, deituko ezugu e, eskain bidez, edo? Ingo... Irlandatik urriago nagozu, baina. Asíke... Ah, bai, bai, <laughs> Zunka, autobus ez joan zaitezke. <laughs> ez, baina... Urtsik gora bera, autobus urpekaria. <laughs> <Bari, aurret. laughs> Bai, e, jarre, urrengo jaialdeak, Hellfestaren kartela itxi da. E, jaialdi frantsesak jainarazi berri ditu, ba, urtengo edizioa betetzeko faltaziren taldeak. Elseben berriz, e, kabalera konspirazi, hocaiz, monark, motionless, in white, eta we are harlotentzuten ari garenak. El Hellfest, ba, edizio berria, ba, ikainaren e, emeretziti, kogita atera ospatuko da, klizon irian, frantzioa eta amaitzeko dauda da, hau da e, berri zarra, ez? Ni kontura nik duela gutxi jakin dudana, baina ez daegi. Ez da berria. Eh Angraren berrienaren trailerra entzun gai dago eta montalden brasilarrak duela gutxi bai ja, urtarrian amasian kaleratu du Secret Garden izeneko lan berria eta nun nere be, nere harridura edo ba Fabio Leone de taldeko abeslaria nah. edo beinbeineko abeslaria Eh, eta bueno. Horretaz or, konturatuta naiztasun. Venga, va cargo he dut. <laughs> bai, e, beste abeslaria eh uh, uh, táctica tera zen edu. Bai, mai urte batarama casi, hor. Eh? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bai. Eh, bai. Ta, bueno, viste Beaver, viste eh, Nikira Corritut, ba, Batetik, eh, bat Beast, eh gure talde de gure tal de Kuchun hori. Bai. E, bere, bere realen finlandiako dira ah, bai, ba, zan dira bai, lena, top, bai, stop, sa, bai. top salmentak bai, gira, bai. Eta, eta, eta beste horren aztu zet ah ah ah ah ah bai gaur kaleatzen da blind guardianan handien disko berria <susurra> baina pixkat biziak bazar eta ba, joan den aztetikan segura, segurenik iz, izango zen jertxita ja. da, Bak, izute, beti disko guztiak bezala doain interneten lena, bai, aurkitu ditzak ez zuela bai bai bai Bueno, ba, ipatzen genuen eh, angraren tal eh, lanberria Roiz Zite eh, eh, grabatu du eta Jens Bogren suedi arrakeko itzi du. Eh, kolaborazioz izan dituzte, Simon Simons, Edo eta Doro Perch eta Rafael Bitenkurt. Eta, bueno, azken honek gainera ba, lagundu du abestire batuaino gehiagotan, Fabioren ahotxarekin kontraste polita egiten. Eta, bueno, angraaren berriena entzungo dugu, eta orduzue, New Bormi. de lehen año le oso flamenco jartzen. ese con que te vas a arrestar baba y música de usurbilko hotzikara taldeak bigarren diskoa prestatzen ari da bi izenarekin kaleratoko den honetatik ba beste berria aurkeztu dute beste muga soil bat izena du beraz orduzue hotzikara beste muga soil bat eskorrezdu zube hotzikara sikara sartuko zaigu guri ba, estari <laughs> Or aszozik ara beste mugasol bat. Hor genuen, rotzikara, urzul usurbiltik, urzul, hori usu, usu, dunekoa da, urzul. <laughs> Eta, bueno, sartuko haran ja, Metalibrea. Metalibrea. Free Music Free Music Metalibrea Ta bueno, lehen esa vezela, aurrera, bueno, menuan esa vezela, ba termogenesis taldea ekartzen dut. Ta peskat hasiko naiz, leengo, entzoko musika eta gero sigorren ite. Se ocho, cómodo está. ¿Cómo? Vaya, se ha hot, eh, cómodo, <risa> <risa> <risa> <risa> Vai, gustat, da Nola da, e, lehen esan dugu, eskin ingeresez, anoi nintza, etortzen mm. zaito, so. esko... Bai. Ah, Zagustatzen lako ahots motak, baina bueno, jarretuko. Termogenesis 2000 e, eta zazpi garen hortan sortu zen e, proiektua dugu, Malagan nain zuzen ere. Talda numurua, eto morales dugu, epidemia eta operazioon mutante taldetan egonda. Eta gitarrak eta programaketak egingo zituena. Berandoago taldera, ba, Iban Urbiston do Beto Benerre taldeko abeslaria izan zena batuko zen, hau entzuten duguna abeslaria, eta azkenik Alex Martoreli basuan. Eto Morales Buruaren e, beste proiektuak elektronika estilo ezberdinin naztea zu, zuten erdatzen nagusi bezala, eta termogenesis ez da ezberdina zentzuan, no? eta roketa metal doinu klassikoak e, e, metal... E, Barkatu, roketa metal, eh? Gezki Elektronika doinuak ba, e, metal soinuekin nasten dituztelako Soinu nask eta huen influenzia kosona dira. Etok e, Operazion Mutante taldean adibidez, ba, metala eta pop abesti okerrenak e, bas, nasten zituen, ba, letra satirikoekin e, batera. Beraz, ba, bueno, Mius Static X, Fear Factory, The Chemical Brothers edo ta Monica jo, ikusi jo ikusitza gehu huen ba, influenzian artean. Honekin, e, bueno, e, estilo honekin e, fenomenologia paranormalean onarritutako proiektu aurrera eramaten saiatu ziren, bizitza eriotzaren ostean errebindikatzea zutela helburu bezala. Baina, beren nintzetan, zorigabeko e, zoriga ambiente bat, e, eri, e, sortzea, saizte zen sinistu nahi duenak sinistea, esaten zuten, beraiek oso... oso... So, sakona, ezta Guzti hau, bueno e, Ambiente hau lortzeko eta bar ba, etok berak grabatutako Psikofoniak zituen en, Beste soinuen artean e, Termogenesisek termo e, Disko bat kaleratu zuen Talderen izen bera Zeramana, eta marra besti Sozatuta dagoena Lehen lau bostabestiak Metaleroagoak dira, eta, bueno, besteak ba, Elektronika arloan Gehi osartzen dira E, abesti istrulem, instrumentalak barne. Soritzar, soritzarrez, e, proiektua bertan bera gelditu zen, bi mirata amaika garen urtean, ba, eto Morales hile egin zelako, dirudinez ba, bihot zarazoekin zebilen, eta e, ustaiaren hogeita amaikan e, lagunekin tabernan zegoela zegoen bitartean, ba, bertan gelditu ditu zen. Mm -hmm. bat, batzuek esango zuten, ba, nerik ustatuko litzei dekorlako eriotza bat izatea. Ta, tabernan lagunakin... garagardo, lagunak, garagardo, garagardo. Hori da, garagardo bat eskuan izan da, mm. Eta akien badago bai. Atake herriza batekin, ezta. <risa> ba bueno, diskoa termogenesis, diskoa e, llamendo aurkitu, ezakezu, eh llamendo plataforma norkitu dezakezu, beti descarga e, libre eta doainikoa. Eta bueno, nik fiskat ekarri dut, ba besti bastante metalero bat o heavy clasicoen mm, hey hey clasico do dituena, baina ele, elektronika kutxori ere bai sartzen duena, bestia sin razonda. Eta ikusiko dut dute, ba, piskate, ba, lehen esaten genoen ez da, e, mius eta olako talden, mm, den, ba, ba, influenzia, ba, navaria da. Eta ah, sorduz dute, termogenesis sin razón. termogenesisen proposak eta libre eta brutala, ez da? Bai, oso oso Monika Naranjo eta ba, heavyaren... Iron Maiden meets Monika Naranjo, ez? Bai, izan diteke, izan diteke. Jarrituko dugu ba, muzikarekin eh, lanzer zuediarrak disko berriak aleratuko dutela argitu dute apirilaren amarrean, nahi zuzen ere. Bultzatxo bat emateko eta zaleak onten izan dadin aurrerapen nabesti besti bat ezkeni dute. Eh, ba beren sare sozialetan, hau da Lanserren Masters and Craus. Yeah! Oso caos. oso Eso eso garren urteko ba, ba, estilo hori, ez da, oso power metal. Hori da. Eta bueno, e, gaur erdiko tartea, kontzertuak izango ditugu, batez ere ba Donostiko Café Antzorgian emango den kontzerta. E, nika, nika egin ustut eh fiskat Errepas 8v y Marco que Gertu ditugun, ba, kontzertu mm. diferentean artean. Zerren da hori? E, Herriko burdinaren Facebookan zon. Mendika nagur, bero bat, eta, mm. eta agur. Da, da. <laughs> Zerren da. Zerren da, nondago. jarzan argazkian azpian ustud. Mm. E, ez goezak jene. Eh? Txin, txin. Bale, bale. Bale, ba... Lenik, eh, Kua oar, eta Old Days Down izango dira gaur bertanek eh... Kafean txokian, Bilboan. Bai, hori Bilboan da, nik... Eta raizin, zene zut, donostia ingurukoak esatea? Bai, bueno, esan nun, hori, e, komentatugu... Ezke inguruan, ingurienak ori... dira Bilboa inguruan, eta Ronkari gazteiz. Ah, bai, ez zegoen nimen inguruan beste beren bat? Un, urbilena, oñati. Ah, bale, ah, hor nere, nere falloa. Bueno, e, komentatu dut, e, e, tunkaretoan hori, konzertoan dela, zazpie eurotan izango e, dela, eta nik, badakit, reddez e, taldea datorrela, Eh, beste bitaldeak mm, ah, ez duzakotzen? Baina hori ez da hemen agertzen. Uh, mm, hori agertzen, agertu ah, da MPR-eren... Ez, ez du berak amaten. Ha, ah, bueno, da, nik ikusi dut erre errez dena baina... Bueno, kontzertu aktunken, eta kontzertu ere bai... E, e, donostiko doka antzen. Hori da, donostiko doka, doka aretoan. herriko bai. burdinak huek e, antolaturik. Hori da. Eta piskat, errepasatxo bat eman goldiugu noren. Bai, e, entzuten... Entzuten ari garenak, Bilboko The de Deathen taldea dira, eta berai egin gogute ba, kartel buru lana. Uh -huh. Duela gutxi ba, metalgarresian izan genituen, eta momentura arte ba, kaleratu zuten lan bakarrarekin, baina, badirudi larun batean, The Coven of Rats e, ba, kaleratuko duten e, bigarren diskoko abestiak aurreratuko dituzte. Beraz, mm, ba, bonor eh, bai. Momentu honean dagoen taldea dugu Bai, bai, bai Eta bueno, ba, haipatu genun, eh? ez Death Metal melodiko eguneratua Edo suedi arre jatorriko Death Metal melodiko Hori Haikote bor eh, metal hori ditzen ziren nazta Hori eta bueno eh, Haipatu dugun Dimensional Matters lanaren Adibidaten txutan ari gara Berotzeko, hau da de The Descent Bilbotaren After <música> De eta, bueno, Bilbotik urbillera, jongo gara, Sopelara, bertatik ba, beste desmetal azken aldian, egiasan eh, aipatu dugu baino gautan bai. Bilbo hinkuruan agertzen edia desmetal talde oso mm -hmm. potenteak. Bai. Eta, bueno, kasuan eta ba, Sopelako no drama bandak, ba, beraien bigarren diskoko kantuak eskaintzen jarraituko du. nahiz eta, badirudi, ba, talde kide aldaketekin eta dauden, dagoneko ba, prestatzen edirek lan berria. Baina, bueno, metal moderno horrekin ere, ez? Ez metal ikutu horiekin e, Ba, hauek behin baino gehiago izan ditugu hemen eta aukera izan genuen ere, do kantzokian ikusteko bai. Eta esan bat sekulako konzertua eskin ez Bai, oso zuzeneko potentea zuten batez ere, ba... Hor ba... izan behar nuen, ez? Neri pene eman diala, aldaketak, ze... pertsonalki ez guk ikusten denun, berak eskaintzen ziola indar asko Bai, imar... ez oso pertsonetaten markatu zen, eta... Bai, bai, bai. Eta asko jartzen zuen, beran, beran parte ez asko jartzen zuen konzertutan oh, Eta, yeah. bueno, suposatu, ba, orain e, abesti berriak, abestelari berriak, ba, ba, bueno Nibel honen baina, espero ezagun ba, ezakiz, karisma berdin izatea edo antzekoaz, bueno, eh, eta? Bai, bai, bai Bueno, hori, Aimarrek eta Aimar abestelariak eta dan eh, gitarra joleak eh, aldi berean utzizuten taldea Eta mm. Joseba Gitarran eta Endika Kahotxeetan eh, bete dituzte utxunaiek Roy, Eta okera izango dugu, ba, bihar izandako dako, bueno, ba, zen moz eh, moldatzen diren ikusteko. Xambezela lanberria prestatzen jaraitzen dute, baina bitartean bat alderaen aurreko laneko temazoa entzungo dugu. Hordoa... Ko, Txun, komentatu ere hai. bai, eustut, eh, joan den urtean bigarren erditik aurrera izan zela. E... Eh, <coughs> eh, Nen zena du beste Bilboko talde hori nahi gusatzen dana mm. eh, bai. Rise to Fall taldean bateria joela sartu zela taldera No drama Bai No drama taldera sartu zen bateria joela Rise to Falleko bateria sartu zen oh. Beraz, ba, bueno, nivel honak daka berak Ta, ta espero zagon, ba, ba kontzartu hona ematez, ta Hore, oh, horxe, undefined I'm lost dokumentatu dugu, ba, noutra hemen lagunak e, sandezak du ba, ba, raiz du foleko abetitela, eta gaur efemiri bezala, ba, dalai abeslarien urte zela bendikan ba, zorion zen dugu edo? Bale, vale, ba. ba, bai gaiten dugu <laughs> bardena Ba, gomendagarria go abesti honen bidioare, haipatu behar dut, eh? Bai. Abesti da, eta gero, abestian bukaeran agertzen den aleman mozkorra da, ja. Yeah, <games> so bideon low cost izan zen, bere momentuan komentatu denun. Bai, <gakes> <gakes> <gakes> Eras, ba, entzun aurreko metalgarraseak ausaioak, gutxi hitu, egun damar, Eta, e, begire be, be, be doren be bilatze be duzute horre, ez da? Bai, behiratu jartze duzute no drama, eta gertu, ba. Ba jarraitzen dugu eta azken taldea, ba mutrikuko krausk e, taldea. Hemen ere izan berri dugu, uhum. ba gu berria aurreneko diskoa e, e, bueno, aipatzen, eta grup metal, ba atzaile bat edoiten duteen, eko potentea. Harkura. E, bai, bai, egia zan kainera dira, ez? E, eta, bueno, bere momentu bizi abestia entzun bagen nuen, ba horrein... E, Lana berrentzun da, ba, bertako beste temazo bat eh, asko ustatu zaidan, kareak erre ez duen entzungo dugu. E, De Decent, e, Krausk eta Nodrama, no e, irukote e, bikainen esan genizuen bere momentuan, a, ez, e, maipatu zenean kontzertu gongo zela, ba, ez galtzeko moduko konzertua eda. Hori da, hori da. merke, oparetzen ari gara. Baiz, 6 6 eurotan. Eh bai, e, ateak irekitzen dira 7etan, ez galdera espero da kontaktu hartzen hastea. E, Grazien ditut gero zuten Facebook-er Facebookan hartzen zuten e, ordutegi europearra edo <laughs> erabiliko zutela. Eta, bueno, hiru et, talde direnez, ba gero 11 e, galdera, ba gure laguna e, jartza jauna, jiz jarza eta eta gaina sozketa eingo du euskal taldeen diskak sozketatuko ditu. Ja, Berez, ba zute, hiru kontzatu, gero eh metal eh, bueno metal la bestia Jarriko eta ta gñera concert o sea concert ta, ta 6 e euro ta igual Jon Sides cachera disco Batekin eske... Disko Batekin <laughs> da se pula con no, Mauka se pula con Mauka va que esa vez donostiako toca aretoan donostiako kafe antoki aretoan esas haciendo su te galdo ese ese ese Gainara gu horregongo gara. Hori da, hori da. Ja. Metal Garxen ezagutu eh, nahi bauzute, ba, horregongo gara. Ez gaituz ja. ezagutuko porque ez ditu ez kamisetak ez es zer. Que ez ditu gara indikaz. Es, badania, Undercover juango gara pixkata ez da inkognitu incógnito bezela no? <risa> ezto. Un gorartiko jug, meta garraxia, meta garraxia. E, e, eh, <risa> eh, eh. E. <risa> Ta bueno, Garituko du Arbestiekin eta okay. aste gutxi barru, Deagon Instaldeak eh, disko berria aurkeztuko du otsaiaren 23an zehazki, A of Providence izeneko lana kalean izango da eta motorrak berotzeko aurrerapen single bat partekatuta dute interneten bidez, videoclip modura. Orduzute Deagonisten My Witness Your Victim. Horren unha besti potentea, The agonist, My Witness, Your Victim! Eta amendikan, zure tartera. Bye. Beno, ba, buenos airesera juengo gara, ben, ba, hain zuzen iriko egoaldera, Santa, Catala, Santa Catalina, auzora, bertatik no-gerra taldea aldea 2000 garren urteko amaieran sortu zen proiektu hau eh Hugo Morel bateria jolea eta Jair Rodriguezen eskutik hasieran basoan Zebillena Jair Pola Cawejo Mutilla <risa> vesela Hala mira hombre ya tengo de años Esorcen yael <risa> mm. Ba hasieran basoan Zebillena baina gero era gitarran eta hotxetan, e, ibili e, bueno jarri zen Basu jole ezberdinak pasaziren lehenune hauetan, eta bueno, taldekide ezberdinak ere, arrazio ezberdinengatik bakostazitzai elako, ba, formazio egonkor baldortzea urte desente pasata, mi mia sortzian lortu zuten egonkortzea eta lehen estudiokoloana prestatzen hasi ziren ondorengo taldekidekin Diego Isazmendi gitarra nagusian, Eki Rodriguez basuan, Javier Barrintos baterian, eta Jair Rodríguez e gitarra ritmikoan, eta hotxetan yeah. estudian sartu ziren eta hoik kenk izeneko lehen estudioko lanak aretu zuten bi.000 hamarreko apiran modu independentan gainera. E, Bere ahala gainera Sebastian Garzia batuko zen bigarren gitarra eta koruetan hiru gitarrako taldea bihurtzeko. Lan honek hedapen ona izan zuen Argentinan zeina atzerrian eta kritika positiboak ere. E, gainera bateak irek zizkien Argentinan zehar, zein Chile edo Brasilen kontzertuak emateko, Eeta ururteta ba... Bira egin ondoren, lanberria prestatzen hasi ziren eta 2011ko iraian eh egon ondoren urtea maileran estudioan sartu Sebastian Barrio Nuevo Ekoizpenan eta Nicolas Giglioni nasketa eta masterización askenik 2012ko maiatzan kaleratuzuten Choyols izeneko lana Kunpa Recordsen eskutik eta berriz ere oso harrera ona izan zuena. E, lan honetan murgilduta, bialdak eta berri jasan zituzten, Javier Barrientos, ba, lana e, koisten ari zirela, taldea usteko erabakia hartu zuen, ba, sortzi urteren ostean, eta berdinak gertatu zen Diego Isasmen direkin, ba, la urte eman ondoren, ba, arazo pertsonalengatik e, alde egin bar izan zuen. Edoardo Turko eta Gustavo Kampok bete zituzten utxuneoiek, ur, eta egungo osak eta eratu du. Eratu zen azkenik. Euskarrak jahel, er, hor dagoela. Bai, bera hor dago. Ekir Rodriguez basuan, Eduardo Turko baterian, Gustavo Campo gitarra nauzian, Sebastian Garzia nahu, e, bigarren gitarra eta koruetan, eta Jair Rodriguez gitarra ja. ritmiko eta hotxen nauzian. E, irugarren lana, 2008an kale zuten, Weichan izenekoa, berriz ere Sebastian Barrio -Nuevo, Ekoizpenean eta Nikolaz Gilionin asketa eta masterizazioan zituztela, potentzia handiko taldea da eta gainditzen dute batzutan e, nerebeintzat eta goratzen naiz e, aipatu ganuela, es e, e, amerikako talde hauek ba metala besten dutena pizkata raro gelditzen dela bezala beraien izkera, ez e, metalean. Bauen hauetan ez da gertatzen, e, nahiko ondo sartzen da. E, batzutan bestie batzuk bat, intro intromotela edo kostan zaie potentzia hartzea bestia. Hmm baina behin hartuta, ba, nueste, kaineroa da talde hau eta horren adibide ungo dugu, ba, no-gerra talde honenean azken laneko izen bereko abestia. Beraz, no-gerraren arrauecha na bestia eta bueno jarraitzen dugu antzeta erratiko metarel garrasian tal bazetera jotzen dugu oraingoan ba sobengar taldean ezagutzeko urte batez egon dira vindicated gloria diskoaren bira e, biran kritika honak jasotzen bai bueno kritikoen aldetikan eta bai zalegoren partez eta azken hauetako azken hauentzakoa berri bat grabatu dute, eta honen videoklipa grabatu egin dute gainera ordugu sobengarren sobengar song ason cotas uno nequín ya agurra eh, y te Nik, eh, ba, ez dakit, eh, hau da, off the record, osean. <laughs> ez ez be, nuen esan nahi ez, ez itse dala gustatzen. Daherzeko ez du, beste gorrotatzen baina ez ari gustatzen oso fuerte, ez da? Oso indartxu ez ari Indar gustatzen. askorekin, bai. <laughs> e, bueno, ba, haipatuko ditugu, e, gurekin kontaktatzeko moduak eta esateko, mesedes, nik maite dut soben gar, ze hostiarizara. <laughs> ez daukazu, ez dakizo zer den metala, zer den benetako metala. Olida, olida, mesedes, idatzi, ez Zue... Bai, bai, bai, hori esan Zeundu zeundu zeundu esan Ieza guzu ez <laughs> Onda guzu esan da Eta nima gari Ni baroa hala Bukatu <laughs> ja Bueno, ba, <hidute>. <laughs> <laughs> bueno, ba blogean metalgarresia.wordpress.com e, Facebook bidez facebook.com Barra metalgarresia Txorrotxian twitterren abildua metalgarresia jarrita Eta email bidez metalgarresia Bildua gemail.com Hori da, eta guk kurrengo astean bueltatzen gara Eta orain usten diguz... usten zaituztegu... Oh, God, God. Ba, bueno, sarritan ekartzen dugun talde batekin... Oh. Rise of the North Star frantxeseekin alegia... Azaroan kaleratu zuten azken disko Well Came izenekoa, jarri genuen bere momentuan... Eta horrein e, bertan aurkitu dezakegun... Abesti baten videoklipa erakutsi dute... Hau da, Rise of the North Staren Samurai Spirit... Eta gu honekin bagoaz... Agur ah, denei! Come to me.